Goeiemorgen Pieter. Goeiemorgen so net. Pieter, jy sê nou dat ons baie krachtonderbrekings het en dat ja, ons fase 2 is huidiglik. Wat kan die gevolge van zulke krachtonderbrekings vir ons inhoud? As een mens kyk na die langderige uh, uitwerking van krachtonderbrekings en dit wat in die media was die laatste tyd uh, City Press het bericht dat op uh, sondag wat nou voorbij is, is die kabinet saamgeroep en die kabinet is ingelig juist oor die gevare wat het inhoud vir die landse stabiliteit, wanneer die uh, al gehele krijgonderbreking gaan wees, en een van die eerste dinge wat gesê was, of wat gedoen gaan word, is dat hulle uh, die weermacht gaan ontplooi by al die uh, belangepunte, of die belangrijkste punte in die land, onder andere die presidentshuise, ouds presidentshuise, Um, sekere krachtstaties, en die lys is beskikbaar op die internet, jylle kan gerust daarna gaan kyk, maar kom ons kyk een bykie, wat gebeur as kracht afgaan in totaliteit, sê in een stad soos Johannesburg, wanneer ek jou aanvankelijk afgaan en hou, vir 2 of 3 dae, boer daar nie veel te gebeur nie, maar wanneer ons began kyk hierna weekse kant so net, vloor my, dan uh, het jy een probleem, want kyk, ons het gesien in die verlede, net met in december, waar hulle uh, net gewone uh, loudscheding toegepast het na ek wens ek het gewet wat sê uh, krachtafscheiding is, dit die rechte woorde as hoon Jong, ek weet nie, loudscheding is vir allemaal bekend, so kom ons gebruike nou, dan maar. Daar gaan ons maar met die loudscheding aan. maar toe hulle loudscheding toegepast in december het dele van Johannesburg geensens water gehad nie, daar is ons probleem nommer 1. So, saam met die water, natuurlijk gaan daar nou, is dinge soos die reoel wat nie gaan werk nie, op die lange dier, nou gaan ons begin kyk hier na twee weke toe, daar gaan nou begin syktes wees, hospitale gaan nie meer functioneer nie, die rede is hy het nou wel generators of krachtopwekkers, maar die goed loop op diesel, en hy gaan ook uitloop uit diesel uit, so brandstof gaan nie gepom kan word nie. Dus, aanvankelijk gaan het redelijk makkelijk wees, maar hoe verder ons in die ding in gaan, en ons gaan kyk net hier na twee, twee weke toe alreeds, gaan ons begin kyk na chaos in die land. Daar is geen maar geen faciliteite wat van werk nie dan praat ons nie eens van mense wat ongelukkig is rondom dit nie Pieter, ons het nou gepraat van die effect van die kracht op die water ons het nou vandag loudshedding gehad en onmiddellik het die landlijn nie gewaard nie die cellfone sy opvangst was baie beperk net baie swak opvangst die kon skaars op oproep maak Ja, nee, verzeker, so net weet jy, um, uit vorige ondervindings uit, as kracht vir een redelike lang rekkie afgaan, moet door is. kom ons kyk na cellfoon toerings, eerst, die cellfoon toering is gemaakt, wat op uh, batterijstelsel haakloop, en afhangende van die hoeveelheid lading wat op die cellfoon toering is, kan het wissel van 3 tot 4 uur, tot die jyltemal afskakel, en dan is daar geen cellfoon ontvangs meer in die gebied nie, so ja, ek wil later een bykie gesels rond om alternatieve communicatie in hierdie tyd. Net so vindig, uh, so net, um, as een mens kyk nou na al die gevaren, as ek mag aangaan, nou ek hoop nie, ek had uh, op nou die kleinheid nie, jy kan my maar rechie help daar. Gaan geris voor, Peter. As een mens kyk na die langderige effect, kan een mens nie anders ding, in self een prank in jou kop vorm, dat massas mense, wat gaan begin ongelukkig raak, en ongelukkig gaan uit die, noem het nou maar die voorstede, soos Soweto en Timbisa, na die plekke uitkomt, en hulle gaan, as hulle die winkels klaar gestroop het, daar aan want, een ding moet die mens nou baie mooi in dou, as die kag af is, kan jy nie kan geld trek nie, so jy kan nie kontant heen nie, so maak nie sak hoeveel geld je het nie, in die bank nie, jy kan niks kan koop nie, en uh, sit jy in die situasie, so wat gaan nou gebeur, mense gaan, nie, gaan, gaan glat die geld heen nie, as hy geld hee, gaan hy glat nie, wat gaan nou gebeur, diefstalle kan hoop dat hulle gaan Wintels letterlik stroop. En nou is die volgende vraag, wat gaan gebeur as die wintels klaargestoop is, waarin gaan hulle dan? Nou ja, dat kan een mens nie anders dink, hulle gaan natuurlijk dan gaan by jou middelklas beurte of jou en jou reikmans beurte, want dit is mos mense wat kool sê, dus ek draag so net. 100% Peter. So, dit is dan die, die volgende pad om te gaan. Nou om by jou huis te bly met ander woorde sê van my, is nie een goeie idee nie. So jy moet wegkom daarvan, of jy moet afstands het tis jou, en dan hier die massa, so jy sal moet onttrek, al is het net tydelik uit jou, jou omgeving uit, jy sal het moet los. Baie mense sal met my verskil, en sê nie, hulle gaan by hulle huiseblei, hulle gaan hulle goed oppas. As een mens kyk na wat die Amerikanische ambassadege sê, ook in hy artikel van City Press, die Amerikanische sê, hulle maak recht, zodra die kracht afgaan, ontruim hulle al hulle ambassade personeel. Nou so net, die Amerikaanse ambassade is een plek wat uh, baie, baie goed beskerm is. Je kan sê, dis Nox, dit is amper Fort Knox. Dit is een gepanserde gebouw, hoe ek het so kan stel. Dan aan die andere kant is, hulle het al die weermacht uitrusting, wat je kan, jy het hulle daar, hulle soldaten daarom op te pas, hulle het groot, groot vermoed. Nou as hulle sê, hulle gaan het nie maak nie, gaan hulle gaan ieder hulle mens na veiligheid toevat, wees ons om te strijd. Hoekom doen ons die selte nie? So ja, krij afstand tussen jou en die, die gepeepel, as die mense dan nou kan so stel, of die, die mense wat jou wil leed aan doen. Nou, wat moet jy nou doen? Dit is nou die volgende vraag, wat moet jy saanvat? Wat staan jou te doen nou, op hierdie laatste stadion, nou as mense wat al van 1994 al wel by mekaar maak, nou wat van die ou wat het nou nie gedoen, die wat nie by mekaar gemaakt het, wat kan hy nou doen? Die antwoord is baie, baie eenvoudig. Krijg vir jou so gauw as moedelijk stapel voedsel. Millie, millie die klas van voete. Goedkoop stapel wat jy weet, jy een tyd kan hou. Krijg vir jou, by mekaar, dat jy so tenminste genoeg het vir so 2, 3 maande. Sint het maar vir jou daar in die wankie. Nog meer belangrik, jou voertuig. Jou voertuig hou om op hierdie stadium vol brandstof. Dit is nou bieke meer bekostigbaar as in December of in November. Want brandstof het dan een bykie goedkoper geword. Maar, terwijl die kaart hou, maak jou kaart vol en hou om vol. En dan somme vergoeds moet werke nog so plus minus 40 liter brandstof extra, want jy weet nie hoe ver jy moet rui, of hoe ver jy gaan gaan nie. Net die situasie gaan bepaal van hoe ver ons moet wegkom van die gevaar af as ek het so kan stel. So, so net, ja, dit is vinnig. Um, ons het nou net gepraat van vinnig van communicatie. Nog een ding wat jy kan doen is, is om een omgee groep te stik. Jy en jou onmiddelike bier, al jou vriende by mekaar, die braai maaikie van jou, die goeie vriendin van jou, kry hulle by mekaar, sê luister, so traai die moeilijkheid kom, dan is ons by mekaar, ons beweeg in die groep saam, want as jy in die groep saam beweeg, is jy baie baie meer veilig, en kan jy beter oorleef. Kom ons gestel nou so, jy kan nie met jou voertuig wegkom nie, en jy het nie jou voertuig nie, Dit is die volgende vraag, want baie, baie mens het al met my gepraat, sê Pieter, ek het eenvoudig, ek het nie jou voertuig nie, weet jy nie, ek kan nie dit bekoostig nie. Dan sê die vraag eenvoudig, jy gaan met die voet loop, kryf jou op deentlikke paar stapskoene, kryf jou een rigsak, pak vir jou daar so drie week so voedsel in, jylle kan my e-post, ek sal vir jylle luister stuur, wat jylle dan kan, kan gebruik as 'n rigling, om dan vir jylle dan so voort te berei. Dit is nou so in die netedop, en dan wil ek gauw gepraat van uh, twee richting radio's, Ek koop vir jou een eenvoudige IAF radio kie, licentievrye radio kie, so dat jy en jou groep maats kan saamgesels en weet wie is waar, en verhaal as jy in die groep saam ryk, of in die groep saam loop. Want partikeer, kan die mens nogal wegra. En uh, geloof my, jou cellfoon gaan na baie stadium, dan hou natuurlijk glat nie weg nie. So dan kan jy lekker gesels, jy weet wie is waar, en jy kan help en roep indien nodig. So net, ja, dit is so vinnig, vinnig, soos ek gesê het, rondom wat jy nou kan doen. Dit is op die kort termijn, en uh, hoe verdere mens gaan, sal nou nou, is, as ek en jy klaar gesê, sal my e-postadres vir jy gee, en ek sal met die grootste liefde, stuur vir my e-postie, en ek stuur vir jou voorvereningslijste saam. Baie dankie Peter, jy weet dat jy belangrijk het, weet as mense wat sê, dat hulle nie die finansies het nie, ander mense, en ek wil nie negatief klik nie, maar wat ek bieke na het besef het, wat die situasie in die land kan wees. Dis nooit te laat om te beginne om voorbereiding, nooit nie. En dit wat Pieter nou genoem het, is baie belangrijk. Die vraag is gewoonlik, waar gaan ons? En dit is die, dit is die volgende vraag, nie? Ja, natuurlijk. gaan ons? So beteken dit dan dat elke groepie, maar vir hom in een groter groep probeer inwerk en dan a, a bepaalde omgeving kies of is, sou dit beter wees om by een greeds georganiseerde groep aan te sluit? So nee, ja, dit is uh, beter om by een uh, georganiseerde groep aan te sluit, daar is uh, by solke groep beskik waar gaan sluit, want by die grootste groep moontlik. hoe groter op ons is of hoe meer ons by mekaar is, hoe meer het ons die vermoe, om die vermoe te scheep om ons self te kan beskerm, ne? So, Sluit dan aan by soe groep, ek gaan geen groep adverteer hier vandag nie so net, ek wil die mense moet hulle eie discretie gebruik, en dan uh, by soe groep ansluit ek myself woord aan soe groep, ek gaan nie die naam daar nou nie, as mense wil weet uh, aan wat die groep ek bewoord, en die nie al reeds weet nie, dan uh, is hulle welkom om my te kontak, en ek sal hulle die leiding gee om dan ook by die groep aan te sluit, maar soos ek sê so net, ek is nie, vir oog die om my, my groep te adverteer nie, vir my gaan het oor die behoud van ons volk, en die liefde wat, wat ek het vir ons volk, en ek wil graag hee, elke boete en sessie, van my volk moet veilig wees, ek wil nie, die een moet achterblij nie, die een moet val voor een kapmes nie, die een moet sterwe voor een AK-47 nie, en dit is die laaste ding wat ek wil sien. Pieter, baie dankie, dat jy met ons gedeel het vandag, En ons bid vir jou ook alle veiligheid toe. En jou e-postadres ten slotte, Pieter? Baie, baie dankie, so net my e-postadres is pga lang I, BBA, upstart, Dit is my uh, e-postadres, is pga lang at webmail.co.za en ‘n prachtige dag vir julle verder en ek hoop julle voorbereiding voor de fliks, moe nie huiver om my te, te, te planen julle sal my nooit planen, ek het groot, groot liefde vir my volg Baie oprechte dank Pieter